Negyedik fejezet Ilyen apró-cseprő családi ügyekkel telt el a csatakos, néha hideg január és február, vaj kevés változatossággal a meritoni sétákon kívül. Márciusban volt esedékes Elizabeth, Hansfordi látogatása. Eleinte nemigen vette komolyan a meghívást, de csak hamar rájött, hogy Sárlott számít rá, s lassanként maga is nagyobb örömmel és bizonyossággal gondolt az utazásra. A távollét fokozta vágyódását Charlotte után, és tompította Collins iránt érzett utálatát. A terv újdonságot ígért, és mivel ilyen anyával és hozzá nem élő fiatalabb testvérekkel az otthoni légkör nem volt kifogástalan, egy kis változás magában véve is jót ígért. A mellett alkalma nyílik majd arra is, hogy elnézzen Janehez. Egy szóval, amint a kitűzött idő közeledett, Elizának csalódást okozott volna bárminő halogatás. De minden simán ment, és végül a látogatás Sárlod eredeti terve szerint rendeződött el. Megbeszélték, hogy Elizabeth elkíséri Hansfordba a és második legidősebb lányát. Az úti terv idővel új módosult, hogy Londonban töltenek egy éjszakát, és ezzel tervük tökéletesebb nem is lehetett. A búcsúzás közte és vikem között a szívélyes barátság jegyében folyt le, sőt, vikem modora melegebb volt a barátinál. bár jelenleg hozományra vadászott. Nem tudta elfeledni, hogy Elizabeth volt az első, aki felkeltette és kiérdemelte érdeklődését. Az első, aki meghallgatta és megsajnálta. Az első, akiért szíve lángolt. és ahogyan búcsút vett Elizától minden jót kívánva, Figyelmeztette őt, mit várhat Lédi Catherine de Burgtől, és azt a reményét fejezte ki, hogy a Lady-ről, mint bárki másról, mindig egyezni fog véleményük. ebben volt valami szerető gondosság, meleg érdeklődés, ami Elizabeth érzése szerint örökre őszintén összekapcsolja őket. Abban a szent hídben bált tőle, hogy akár megnősülvekem, akár nem, az ő szemében, mindig mintaképe lesz a kellemes, szeretetre méltó embernek. Másnapi útitársai nem voltak alkalmasak arra, hogy ezt a kedvező véleményét megingassák. Sör William Lucas és leánya Maria semmi olyat nem mondtak, amire érdemes lett volna figyelni, és Elizabeth körülbelül annyi élvezettel hallgatta őket, mint a postakocsi dörgését. Az út mindössze 24 mérföld volt, és ők olykorán indultak el, hogy délben már megérkeztek a Grace Church Streetre. Jane a szalon ablakából leste érkezésüket, amint a Gardiner ház elé hajtottak, s mikor beléptek az előszobába, ott üdvözölte őket. Elizabeth figyelmesen tekintett nővére arcára, és örömmel látta, hogy épp oly szép és egészséges, mint valaha. A lépcsőn egy sereg kisfiú és kislány nyüzsgött, akik repesve várták unokanővérük megjelenését, és ezért nem maradtak benne a szalomban, de mivel már egy éve nem látták, félénységükben nem mertek lejjebb menni. Mindenki sugárzott az örömtől és a kedvességtől. A nap nagyon kellemesen telt el, ebéd előtt a bevásárlás izgalmaival, este pedig színházzal. Elizabeth úgy intézte, hogy nagynénye mellett üljön. Először Jane iránt érdeklődött, és aprólékos kérdezősködésére inkább szomorúan, mint meglepetve hallotta, hogy nővére igyekszik ugyan megőrizni jó kedvét, de időnként erőt vesz rajta a csükkedés. Megvolt azonban a remény, hogy ez az időnkénti levertsége nem lesz tartós. Mrs. Gardiner beszámolt Miss Bingley látogatásáról is. Elmondta, hogy több ízben beszélgetett erről unokahugával, s úgy látja, Jane valóban megszakította bele az ismerettséget. Mrs. Gardiner ezután tréfásan célzott Vikém elpártolására, és gratulált Elizának, hogy ilyen jó arcot vág hozzá. De mond, Elizabeth, tette hozzá, miféle lány az a Miss King? Nem szívesen hallanám, hogy barátunk anyagias és pénz vár. De kedves néni, mi a különbség az anyagiasság és a józanész között a házassági ügyekben? Hol végződik a megfontolás és hol kezdődik a kapzsiság? Karácsonykor még félt attól, hogy vikem engem beszél, és ezt meggondolatlanságnak nevezte. Most pedig ki akarja sütni róla, hogy pénzsó mert olyan lánynak udvarol, akinek tízezer fonton kívül egyebe sincs. Csak azt mondd meg, hogy Miss King milyen lány, és én már tudom, mit gondoljak. Azt hiszem, nagyon rendes, deréklány, semmi rosszat nem mondhatok róla. De Vikem rá se nézett, amíg nem örökölte ezt a vagyont nagyapjától. Nem? Miért is nézett volna rá? Ha az én kezemre nem pályázhatott, csak azért, mert nincs pénzem, miért udvarolt volna olyan lánynak, aki nem érdekelte, csak aki éppen olyan szegény volt, mint én? De mégis a finom érzés hiányára vall, hogy a halál eset után rögtön ostromolni kezdte Miss Kinget. A szorult helyzetben lévő embernek nincs ideje formaságokra, amelyeket mások megtartanak. Ha Miss Kingnek nincs ez ellen kifogása, miért lenne nekünk? A lány beleegyezése nem menti a férfit. Ez csak azt mutatja, hogy a lánynál sincs valami rendben, az esze vagy a szíve körül. Hát jó, kiáltotta Elizabeth, legyen a néninek igaza. Mondjuk, hogy Vikém hozományvadász, Miss King pedig liba. Nem, lizzi, ezt nem akarom feltételezni. Tudod, nem szívesen gondolok rosszat egy fiatalemberről, aki oly sokáig élt derbysőrben. Ó, ha csak erről van szó, én nem tartom sokra a derbysőri fiatal embereket, és azok a bizalmas barátaik sem sokkal különbek, akik herford Sörben laknak. Torkig vagyok valamennyiükkel. Hála az égnek, holnap olyan helyre utazom, ahol a házúrának egyetlen kellemes tulajdonsága sincs. Sem jómodorral, sem okossággal nem vicsekedhetik. Végeredményben csak ostoba emberekkel érdemes barátkozni. Hm? Vigyázz, Lizé, ezekből a szavakból nagyon kiérződik a csalódottság. Elizát még a színdarab vége előtt váratlan öröm érte, mert nagynénye meghívta, kíséri el őt és férjét nyára tervezett utazásukon. Még nem határoztuk el végleg, milyen messzire utazunk, mondta Mrs. Gardiner, de talán eljutunk a Tóvidékig. Jobb úti tervet nem is említhetett volna Elizának, aki készségesen és hálával fogadta el a meghívást. Kedves jó nénim! átott fel elragadtatva. Milyen öröm! Milyen boldogság! Új erőt, új életet önt belém! Félrem minden csalódás és búbánat! Mit búsuljak az embereke, ha ott vannak a sziklák, a hegyek? Ó, milyen gyönyörű órákat töltünk majd köztük! S ha visszatérünk, nem leszünk úgy, mint sok utazó, aki semmiről sem tud pontosan beszámolni. Mi majd tudjuk, hol voltunk. Emlékezünk mindenre, amit láttunk. A tavak, a hegyek és folyók nem zavarodnak összeképzeletünkbe, s ha le akarunk írni valamely tájat, nem kezdünk bevezetül, azon civakodni, merre is fekszik. Kitörő, lelkes dícséretünk nem lesz olyan kibírhatatlan, mint a legtöbb természetrajongói.